أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الراجب آل على الله تعالى يتحرى ما سلكهم سلكوا هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وتلسق الله يتفاق بالسنة والحكم بما قل الله عليه طول ما انا باقين ده كل دخل ذلك انت او لا من اولي ذوي المحب محاربين وغلين غالين سواء كان ذلك في ايام او يهمنيا او خارجييا او داخليا ذلك من طوائف كثيره الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وصلم تسليم كثيرا ازاهو رب رب الله جلل شانه ودنسيما السلامة السلامة وكسنق الله وكسنق محمد صلى الله عليه وسلم دب نسل دمس حديثيما وحديث كونا نسل ديكي لو كيكس مدرش ليس لحديث وكونا نسل قبري دو كدا حجيه دو كدا حجيه ازغبارا تلبية دو كدا حجيه ازغبارا تلبية انا سيسود بن زيدة رضي الله عنهما da su rekli, jer vijesnik sallallahu alaihi wa sallam nije prestajao izgovarati telbiju sve dok nije bacio kamenčiće na akavi, prano si Buharija. Ovaj hadit znači Buhari od Ibna Abbasa i Usama Ibna Zajida radijallaha tala anuhuma da je kusanih sallallahu alaihi wa sallam, lem jazan yulabdi da je još uvijek, odnosno da je izgovarat telbiju sve dok nije bacio kamenčiće na djemratu znači misli se na djemratu, djemratu na akavi. Uglavnom rezime, rezime Allah nagrađuje da hadžija znači uh, da hadžija izgovara talbiju, šta, sedok nebaci, sedok ne počne da baci, baca kamenče na džemrat. Kad počne da baci, baci kamenče na džemrat, tada prestaje sa talbijem. I tada počinje počinje drugi drugi zikr. Međutim, znači je dinu od svega toga se izuzima, znači da hađja neće izgovarati talbiju, prilikom čega? Prilikom tavafa i saaja. Znači, prilikom tavafa i saaja, tada neće muzikr biti šta? Neće muzikr biti talbije. Dok, za onoga koji obavlja umru, kažemo da da izgovara talbiju sve dok šta? Sve dok ne počne sa tavafom, znači kad počne tavaf, tad za njega prestaje talbije, znači za njega je talbije od početka. Mekata, pa sad do do knije počo satawaf. Kada počne sa tawaf, prestaje televiz. Zašto? Zato što mesto tawaf posle toga obavljaju tako saj i nače ostano me da obrijete skrati, skrati kosiju se skida, on se skida šta? On se skida e, iz hrama. Dak znači, ćeš jednom kažemo rezime, znači čovek kad obavlja umru, da znači, će izgovarač telbi sve dok ne počne tawaf sa tawafon zbog. Međutim kada a šta? <coughs> Hadija će izgovarati talbij u sedok ne počne sa bacanjem sa bacanjem kamenčića, tada prestaje s tim što smo rekli da se dvije stvari da se dvije stvari izuzimaju nakon posljednjeg mišljenja znači sad hođe da spomnjem začedni kažu kada hađži dođe do harama znači tada prestati prestati sa sa talbijom dokranosi sad Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu da se postavio tako da mu je Kaba bila sa lijeve strane a Mina sa desne i da je bacio sedam kamenčića i rekao Ovo, na kum, na kumemu, ovo je mjesto na na komemu je spuštena sura Bekare Mutafekun alei. Ovo je hadis Bukhari Muslim, znači da kažemo samo kratko. Uh, ovo ukazuje da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio uh, na Džemretima. A uh, prvi dan Bajrama se baca na kojem Džematu na Jamratul Aqaba. Ito je Džemre otri džemretak koj je najbliži je najbliži najbliže Eh, Božih poslanih sallallahu alaihi wa sallam je ja tako baco da bi mu mekao bilo šta, znači sa lijeve strane, a džemret, znači ispred njega. Ovo ukaziva da je to pohvalno, znači to ukaziva na pohvalnost. Međutim, koncenzus je u lame, kako god čovjek baci, kako god čovjek baci tamo da upadne u onaj hav, u ono korito, znači da upadne kamenčić, znači to je šta? Znači to je validno, to je validno i to je, i to je ispravno prenosi se od Čabira radijallahu anhu da je rekao bacio Allahu Allah Pusanih sallallahu alaihi wa sallam kamenčići na dan Bajrama ujutro, a što stiče posle toga onda kada sunce nagne sa zenta, prenosi muslim. E dobro, ovo je sad jedna bitna misela, a to nećeš jedno očem ponoviti hadeisa, slušajte. Čabira radijallahu anhu se prenosi da kaže rama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al jamrata jevme nahri dhuhan da je posanika alaihissalatu wasalam na bairam, odnosno da nahra, znači je bacio kada? Ujutru. Dobro. Znači već smo rekli, da se vravati ima samo kratko, da podstitimo se. Znači, samo zdali fe, čovjek ide gdje? Čovjek ide da mi.. Dobro. Rekli smo, znači, uh, jedan brod nam kaženje, da je uh, noćenje na, na muzdalife, oprostite obavezno, dok hanefi je da je sunnet. Međutim, sunnet je, da se ostane, kaseklanja asaba koji se klanja u prvom vremen da se ostane sve do izlaska izlaska sunca odnosno do predizlaska sunca proste kod anefiata znači taj boravak je obavezan kodni za razusku znači za razusku od od džumhura dobro neisam programno tada će pri izlaska sunca peksmotorno razkovan i od mušnika će se krenuti prema prema min na prvi dan bajrama na prvi dan bajrama imamo četiri radije koje se rade. Znači prvi dan Bajrama, znači imamo četiri radnje koje se rade. Znači prvo je šta? Bacanje kamenčića, imamo drugo klanje kurbana, imamo treće šta? Šiš. Šišanje ili brijanje, i imamo četiri to, znači ta To su četiri, četiri radnje koje se, znači koje se rade prvi dan. Naravno doći da mogu da se odgode za kasnije. Međutim, ove, ove četiri radnje se rade šta? Rade se prvi dan. Dobro. Drugi, treći, i četvrti dan, odnosno prvi, drugi, treći dan te širika, znači ako budemo tako računali, također ima bacanje kamenčića. Međutim, je se to bacanje kamenčića od bacanje kamenčića prvog dana. Znači, prvog dana bacamo samo na koliko mjesta? Na jednom, na jednom, jednom sedam. A drugi dana bacamo na koliko? Na po tri. Dobro. Šta je također razska? Razlika je vrijeme kada počinje bacanje ovih prvih kamenčića. Znači, rekli smo, kod velikog broja uleme, Znači to bacanje može da bude po noć, od polovine, od polovine noć, je tako? Dok smo rekli kod Hanefija da to bacanje počinje sa zorom, je li red? Znači, uglavnom, znači, čovjek ako baci ujutru, znači, to je prijevnike neki vremenski period, kada će čovjek doš, meneta, znači doši ujutru, poslije izlaska sunca, znači i tada, i tada bacanje. Dobro, međutim sljedeći dan, kada počinje bacanje kamenčića, poslije podne namaza. Naći drugi dan, treći dan i četvrti dan, četvrti dan afchar baca. To će počas. To bacanje, može čovjek da dođu jutru da baca, namože. Nego moraš čekati nastupanje podne namaza kako bi bacao. Ako baciš prije podne namaza, to je bacaње šta? Već to bacaње nije validno. I zato se so ovda kaže hadisu wa amma ba'd wa amma ba'd zalika, fa idha A kaže posle toga Šta se misli posle toga? Dakle, znači, posle toga misli se dan posle toga. Dakle, znači, bratje pa znači ova bacanje saranskih prvog dana od Drugo. drugog drugog dana. A na neki je mudrost uga olakšanje, zašto? Zato što prvi dan Hanđoj ima još još ima, još ima obavijeca. Zarasko drugog i trećeg i četrtog i četvrtog dana. Dobro. Hoće da bih nešto spomenti. Znači, da znate ko bude je na Hadžu. Ee جمهور لمئس. Četrmi se su na stanovištu da se ne može bacat osim kada, osim nakon što sunce, znači osim nakon što nastopi podne podne namaze. Postoju elemen, da znate, znači bilo je od, iz generacije Selefa, koji su dozvoljavali i smatrali dozvoljanje bacanje kamenčića prija podne namaze. I kažu da se to prenosio da apaj nebija rabaha, ili da se prenosio drugi, čak kažu da ima rivaj to debu hanife, koji kaziva na to, međutim ono što je prihvaćeno u mišljenju hanefijska mezebu, I drugim mesebima jeste da to bacanje ne može da bude osim kada, ne može da bude osim poslije, osim, osim uh, nakon podne, nakon poodne namaza. Sljedeći hadis koji dolazi će nam pojasniti neke stvari koji su sunnat vezano za bacanje, za bacanje kamenčića. Znači za sunnat i praksu Allahog Rasula sallallahu alaihi wasallam koja je na neki način znači, ostavljena. Tako da kažem rano si su dib номера radi Allah, on, na male i džmretima sedam kamenčića znači pogleda sad počinje malo džmre pa srednje džmre pa veliko džmre znači zapravo veliko džmre je džmretul akabe ono kojis smo ser prvi dan al ga nećemo više zvati džmretul akabe saćemo ga zvati veliko zato što imaju tri pa ide šta ide malo. je malo ide je srednje ide ide veliko dobro i da zato ma znači većina uleme uslovljava redoslijed Znači da ideš prvo na malo, pa na srednji pa na veliku. E, prenosi se od Ibnomera radi da je bacio na malim džemretima sedam kamenčića, donoseći tekvije nakon svakog kamenčića. Potom je krenu, krenuo i potražio pogodno mjesto, pa je ustao i stao u pravcu kible. Dugo je stajao tako, dovio je sa dignutim rukama, potom je bacio Olako. na srednji. Znači šta se dio dio idemo, od Ibnomera se kaže أنه كان kana yermi الدنيا بسبب al يكبر على sab'a كل yukabbiru ala ithri kulli hasata tajada prilkom da bajac so sedam kamenčica aprilku sako kamenča šta govoru tisgovarou takmir znači bajca i kaže allahu ek kaže allahu ne samo da kaže mu kratko je li obavezno pogoditi stup? Nije obavezno da pogodi stup. Znači, obaveza je da kam, kamen padne u ono, da kažemo, koritu ispod, ispod stupu. I zato je lama tu spominjala, kaže, ako bi čovjek bacio kamenčići, kamenčić se odbije i vrati se i ne padne dole, kažu da bacanje nije validno. To kaže, ako odjeje tamo fuliji, pogodi, prije lama spominjala, kaže, pogodina na primjer, devu i vrati se, valina je bacana. Nacije nije nije bitno da čovjek pogodi da pogodi ona istu, nego da ubaci. Također ovo ovdje olama kada govori o postu i dosta mesa, kaže se ovdje misli na što na bacanje. To znači ako bi došao čovjek i stavio, nije valjalo, nego moraš da da baci. Također, znači ono što baca mora da bude šta? Kamen, kamenčići. Znači ako bi došao neko i uzeo na primjer umjesto kamenja, kaže uzeo dinar, uzmeno primjer oni se kaže kovance I baci jedan, dva, tri, četiri, pet, kažu nema, pa makar zlatnike da baci, nije valin. Mora da bude šta? Moraju da budu, moraju da budu kamenčići. Svaki taj kamenčić da baciš, izgovara šta? Okay. Izgovara šta Kaže se za ibna mra, kaže, thumma jeta kaddem, a zatim bi krenuo, thumma jushil. Šta znači jushil? Znači, kaže se, znači, nešao bi mjesto, znači, koje bi bilo pogodno, kažu u komentaru, Znači, niti on koga izjeti, ni, niti njega neko izjeti. Znači, zašto? Znači, da bude rahat, da kažemo da dovi. I ovdje kaže, fayaqumu, fayastakbilu l'kibla, jokre se prema kibl i dovi, fayaqumu tawilan. Pa bi kaže, dovio, dovio dugu. Znači, predaja, znači, ko želi da zabilje živ predaju, zabilje živnabih šeiba sa sahih i senadom, ko što je to spomenu Hafiz ibn Hajar da je sahih i senada u fethu al-bari od Ata'a عطا عصام بن عطا ابن ابي رباح يا poznaniat alamiz generacje salafa bio e odakle is is makkah bio makkalia izato gawlama cieszę wspomnieje znaczy ka se wspomniu o propisie hadża to što bio znaczy poznawał ojca od poznawał ojca Kaže, onoliko koliko može proučiti surube kare. Onoliko koliko može proučiti surube kare. Znači, toliko bi dugo ostaje da dovi. Toliko dugo bi ostaje ovo da dovi. Pa je uglavnom toga ja spominjala. Znači, neki ima nije, neki više. Uglavnom, ono što je bitno, znači, da čovjek zna jeste da je sunnet, znači, da ovdje čovjek poslije bacanja, prvog i drugog, kao što ćete vidjeti, ostane i dovi. Da čovjek ostane šta i dovi. I da što više da dovi, znači da do Niti da drugi je zijeti, niti da njega drugi je zijeti. Potom je bacio na srednji. Potom je krenuo na lijevo pa je potražio pogodno mjesto i stao u okrenut pravcu kible. Potom je dovio i digao, digao svoje ruke i dugo je stajao. Isto znači kao i na, i na prvom. A zatim je bacio kamenče na velkom džemretu i sredine doline i nije stajao kod nje. Zatim je otišao i rekao. Tako sam vidio da radi Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam. Znači ovo šta? A, šta je iz ovog hadisa, razumijete? Da je ovo dijelo Ibnu Amara. Znači Ibnu Amara međutim kaže sam vidio Allaho poslanih sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallam. Znači kod trećeg neće dobiti. Znači dobiti kod prvog, dobiti kod drugog. Međutim kod trećeg šta? Kod trećeg neće, kod trećeg neće dobiti. I ova Da znači, će čovjek trebati da se truditi, naravno. Значи znači, пасте e, ulama spomine, znači što je no, normalna stvar. Znači razlike koje se od godine do godine, od perioda do perioda, od vremena do vremena haџi se razlike. Znači nisu iste guže bilo nekada i nisu iste guže guže sada. I zato na primjer ulama je e, znači dala nagradi e, znači Saudijska Arabija, znači kraljevstvo e, znači, koja ulaže maksimalne napore da olakša haџi ili znači, da čovjek maksimalno koliko mogu. Međutim opet opet poreseka toga, se znači desi što se desi. Međutim znači ulažu se veliki napori kako bi kako bi haj znači se maksimalno olakšao. Tako da znate znači koriste rade znači džuma kad se kaže džumratul akabe, znači šta se misli sve džumre. Da znači, će džumre onde gdje se baca šta akabe, akabe bilo brdo. Znači ko je bilo kod tog džumreta, međutim to je brdo šta? To je brdo uklonjenja. Znači u vremenu kada je muftija bio šijef Mohamed Ibrahim, znači to obrudo je ukloneno. Radi če Znači kako bi se proširila džemrete i kako bi se olakšao pristup, kako bi se olakšao pristup džemretima, kako bi se olakšao pristup džemretima. Dobro, znači ovo, znači prvi dan šta smo rekli, kad čovje dođe na minu da radi? Da baca, da baca kamenčića. Dobro. E, Poslije toga šta radi? Poslije toga koji je, ko je, je kurba, dobro. Poslije toga šta radi, poslije toga šije šiša i brijeg glava. I to je sljedeći hadis koji će doći koji to glava. Prenosi se ibnomera njega Ibn Amara radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allahu moj smiluj se onima koji su obrijali kosu. Rekoše i onima koji su skratili Allahu poslaniče. Rekao je treći put i onima koji su skratili. Dobro. Uglavnom, ovaj hadis u Buhane muslimon Ibn Umara, Načelo je da iz ovog hadisa se šta znači Allahu poslaniku aleyhi salatu vesselamu je dobio za one koji su prilikom obreda hadža obrijali obrijali glavu. Načelo znači odmah znate šta se šta razlika između brijanja i šišanja. Načini šišanje da skratiš a brijanje znači da potpuno da potpuno znači žiletom da potpuno žiletom ukloniš. Dobro. Načemu ukazuje oprije se znači da je šišanje ili brijanje glave znači da je to dio da je to sastavni dio obreda. I ovdje se razlikuje, znači u stvari ovdje se je postale pitanje šta je bolje. Jer bolje kad čovjek obavlja, znači da obrije ili da, il da ošiša, znači bolje da obrije. I na to ukaziva šta, znači ovaj hadis, gdje Allah uposlanih sallallahu alaihi wasallam reko Allahumma raham il muhaliqin, Allahumma raham il al muhaliqin. Allah usminui se, oni ima koji sobrijal, Allah usminui se oni ima koji sobrijal, znači obrijal i Pa se rekli Allah uposlanih če oni koji su skratili, Pa je Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam rekao i unima koji su skratili. Uglavnom u ova hadisu, već jednom kažem, prvo, znači da je brijanje i lišišanje, da je to šta? Znači da je to od obreda hadža, Da je to od obreda hadža. I ono je ko džumhur u leme vađib obaveza. Ako bi ga čovjek ostavio, znači obavezan je da zakodje kurba. Majda je bilo u leme koji su to smatrali ruknom. Međutim, džumhur u leme i ono što ispravno jeste da je, šišanje, da je to šta, De to, de to vage. Dob, sasulemo ovde, razilazi. Nači, brijanje, ako kažem brijanje, koliko brijanje? Veliki broj u leme kaže brijanje cijele glave. Dok harefi je kažu dovoljno bi bilo da čovjek obrije, da obrije, obrije četvrtinu glave. Ma da znači, kad se kaže brijanje, to znači brijanje svega. Kad se kaže šišanje, isto šišanje. Može ti ne misliti znači da se až bukvalno kod bijice sa svaku dlaku, nego znači sa svih strana od pilke pomalo, pomalo da šta pomalo da uzmiješ. E, ovo, znači, ovo kao što sam rekao, znači radi se, znači radi se prvi dan, radi se prvi dan hađa. Naravno, ovome su izuzete ko? Izuzete žene. Znači, žena neće znači, brijati, brijati glavu, niti će šišat u smislu, ko što muškarac šišan kaže, oljama, znači, od svake pletence će malo, malo uzeti. Koliko je, kažu vrh, koliko je, znači, koliko je nokat. Ili, kaže, ako ne imam pletence, uzeti će kosu i ono štofati r Znači, sada to otogaće, otogaće malo, otogaće malo, otogaće malo skratiti. E, s tim što ovdje u nama spominje, jedan moment, kada je bolje da se ošiša, a ne da se obrije. Znam neko koji je to moment? Nemo. Znači, kada čovjek ima priliku da se ošiša i da se obrije. Jedino uh, ovaj, ako obavlja, umru, djece onda oš išti. A znači se na dan, na džabu. Jeste, znači ako obavljate metu, Lama kaže, nakon onog obavljanja umre, je li tako? Znači, kad obavljaš te metu, tada šta? Obavljaš umru, je tako? Dobro. Znači ako bi se te dobrio, znači može da ti se bude, eto, za dan, za dva, opet da briješ, šta ćeš onda obrijet? Dobro, evo sad idem, pritam, šta ćeš onda obrijet? Moraš prijeći znači, prijeć, tom... Znači moraš prijeći da to mu prijeći. Znači, Međutim, olama tu kaže znači, da to prvi, znači posni umre, da je bolje da skratiš, a ne da sobriš. obriješ. Zašto? Znači zato što ćeš kasnije brijat je kako bi spojio između brijanja, između brijanja i kraćenja. Kako bi spojio između brijanja i kraćenja. Allah nebude zna. E sada, ovdje se postavlja pitanje. Ovdje se sada postavlja pitanje. Znači prvi dan, hađa, imamo koliko radni? Četri. Znači imamo bacanje na djemretu na Znači rek smo kada to počinje, bacanje i govoru l'me. Zatim reksmo smo, toga da ima kurbana, posle toga ima šta? Šišanje. I posle toga ima tawaf. Edel. E da. sad, šta ako se desi da čovjek uradi... Nešto prije nečega, znači ovo je sad jedno pitanje. Jedno, drugo pitanje će doći, znači ako čovjek na primjer ostavlja bacanje kamenčića za drugi dan. Jer prvi dan što da uganiti ne vrati? Umoran sam od doleći i sutra ću bacati i ovo i ovo. Sutra ću, znači ću fino je rama, znači da odmorim, umoram sam, ostavit ću sve zastaviti. To je jedna stvar. Međutim druga je sad jedna stvar šta? Znači od ovih radnji da nešto uradim prije nečega. Na primjer trivik, znači je šta? Za kolje kurban, kurban prije. Za kolje kurban, na primjer prije bacanja. Ili čovjek kod šodoba i tawaf, nije još, nije bacio. A što mi ja čet radi unutar sebe? Znači šta ako se desi da se desi ova, da se desi ova prija. Prenosi se da blagajn amra ibn Asa radijalullah. Se ne, ne, ne, izvinite, to se ne smije, jermosto jedan hadis. Ne, ne, ne, u redu, u redu. Prenosi se od Abulaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhumma da je Allah Allahoposlanik sallallahu alaihi wasallam stajao na oprosnom hadžu, pa su ga ljudi počeli pitati o ispravnosti svojih postupaka. Tako je jedan čovjek rekao, nisam ni osjetio, obrio, obrio sam se prije noga što sam zaklao kurban. Znači, trebao je da šta baci džemrata, pa da šta, zakolje kurban. Mislim, ovo kad kažemo trebao je, na se to umisli? Da je to sunnet, da je tako uposlanik sallallahu alaihi wasallam učinio. Baci uģemret, zaklok, koliko je Bosi posani zaklok? Selem desi. Šezdesi. Šezdesi. u hadiisu, Džabr je došlo. Znači, da je Bosi posani svoju umrukom, wa nahara bi yedih šarifa, šezdesi tri, To je nahar. Tu menejte, što je nahar. Znači, nije sto klani, Lhebh i nahr. Nahr je nešto što biva, znači, kranje velike stoke, znači deva. Znači, deva, znate kolika je? Znači, sad devu saviješ da je zakolješ, znači, nožem teško. Nahr, naprimjer, odavde ide vratu na devu. Znači, nahr znači da ovde, u dno vrata, da devu prekolješ. A to biva ovako, znači, koji znaju, koji iskusni, znači, ovde zabiju nož probije i znači i taj to mjesto tu koje znači koji poznajem to mjesto je blizu srca I tu onda krv brzo brzo pumpa nekad se dešava de, de, dešava kad oni kad e, tako okolju devu da je svežo na primjer svežuje okrenuje ono i dođu međutim ljudi koji isku, is, iskusni znači uđe i to možete naći možete naći klip ovajma na youtube znači, mesari ili ti koji kodu koji su iskusni, znači, samo uđe sa nožem u stado deva. I dok ne stoje, nisu sve za nisu, nisu niš, samo kuk kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, i svi, kako se kaže, jednu po jednu i sve, i sve pada. Znači, to je nahr, znači, nije, nije klan. Dobro, Boži poslanik, alaihi salatu wasalam, je to dana nahara, znači, koliko? se Salaten wasittin bedane. 63, 63 deva. Jel'e ma kaže da u tome vina mudrost i šaret znači negove je smrti Allahu poslanik sallallahu alayhi Jer Allahu poslanik karehih sallallahu alayhi ve sellem koliko je živio 63. Ispogledis fanatika. Njegove što je smrti Allahu gresvuna sallallahu alayhi ve sellem. je al-Adali radi Allahu ta'ala anhu da aliya da aliya zakr. Dobro. Naci božje postanike baceo džmreta pa je zaklo pa je pa iskratio Pa je šta? Pa je onda je. učinio talaf. Od je došao čovjek, rekao Allahom, poslanći, znači, nisam osjetio, pa sam mu radio što? Halak tu kabla nizbah. Oprio sam prije nego što sam zaklao. Poslanik sallallahu sal alaihi wasallam je rekao, kolji nema smetnje. Znači, izbah vola hrač. Znači, učin... nema smetnje što se radi. Došao mu je drugi i rekao, nisam ni osjetio, a zaklao sam prije nego što sam bacio kamenče. Čovaj znači, je zaklao prije nego što bacio kamenče? Po što mi rekao poslanik? baci nema smetnje nema smetnje tog dana nije bio upitan o nečemu što je prije urađeno ili posle a da nije rekao uradi nema smetnje znači tako je znači wala Muslim znači od Abdullah ibn Amra el-Asa da tog dana božji poslanik sallallahu alayhi ve sellem ništa nije bio upitan o oradi tog dana a da nije rekao učini nema šta nema smetnje i zato džumhur ulame džumhur ulame mecm majmu Yusef Muhammed Uči nisi Ebu Hanifu. Jumhur ulume. Mačko ima Ebu Yusuf Muhammad kažu nema nikakwe zapeke. Učim, kod Ebu Hanifu. Kod Ebu Hanifu ješta? Ebu Hanifu mora da budere doslijed. Maji tim Ebu Hanifu kak toma čuva hadiess. da su odnosi noh Per kaži da su hadiessu, pa njegovla evo. Hadiessu kaže, kajal... škak počni hadiess poči. Nisam nisa, yeah. nisa, ositi. Kaži da su u ne namena ga ko što namjerno ko što namjerno čini međutim džumhurul ameka znači da čovjek bilo šta da učini tog dana znači da je to znači to ispravno ifal wala haraj oni maješčen sor znači ko je bitno da se spomene a tu, znači obraćate pažnju ja na broj ljudi da da kažemo uleme ili da ja Uzima ma ovaj da kažem ovaj dio znači i faru ono wala haraj kao princip očekivanja u smislu da na primjer kad upitan Hadžuka spita drugi vade da kaže čovjek da čini ono što mu je lakše i zato na primjer sa su sve mesale a na primjer kad upitan ju Hadž znači di je diyani kodola me dozvolio makar biro suprotno četiri mezheba gdje podavani smo lakšani Na primjer, kao što smo rekli na ubacanji prije poodnje namaze. Pa smo rekli, nema zaprike da ću baca, radi gužve, radi ovoga, itd. I uzme kao dokaz, ifa'alu ala haraj, učini, nema zaprike. Jer bože poslan je kovos odnos, što ne gume se, znači na prvi dan, i na radnji prvog dana, da je Boži poslan i da nije upitan bio nečom, a da nije rekao učini, znači ne ukaziva to, ifa'alu ala haraj, učin to u svim propisima. Jer je osnova, kad pogledate hađ, znači ovdje vidimo da je osnova, Dijela poslanika alaihi sratu sa. Zašto? Znači, ovo Boži poslanik, u očinu oga što govorimo sad, su djela poslanika. Znači, ne riječi, nego djela. Hadis džabra, sve opis djela. Ono što je došlo od tih hadisa, jeste, hudu ani mana sikekom između ostalog, još nešto. Uzmite od, od mene, obrede. I zato, ulama je da se stvari rekla, ako je tako došlo da je poslanik čunio, znači obavaj za da se tako čunio. S što ima općen tokod ulama govor. Znači, djela poslanika u osnovi na što čuju, na obavezu ili na pohvalnost. To je našto što tretiraju djela, što tretiraju djela usuli i fika, međutim, međutim ne isma. Tako da, uh, ne smije se ili ne bi se trebu uzeti ovaj dio hadisa i fa'aluala haradu znači za občanto lakšavanje i udma i traganje, znači postoji ili nešto što je, O lakšan je ne gde da nešto kuči na men ko lako da to da to dozvu. Nego sama da čovjek uzima ono što je došlo u sunnetu Allahu mu resulallahu alejhi vesallam. Odiše je naslar želim da spomenem eh, koja nije da kažem eh, koja je vezana i možemo se svojim zadovoljiti za večeras je imamo sada da smo malo dosta uzeli govor govora. E ti šala među tim šala da bude haire Uh, اوه ده كاجه سوهديسو ده بجي بسل الله عليه وسلم وقف في حجة الوداء ده بجي بسل الله عليه السلام أصلاونا حجة الوداء فجاعنوا يسألونه فسجود دشدد غابيطي ولما كاجه ناچه إزمجل ستاروك سوزمجنوا كومنتاروه غا حديثة يسته ده چوك عالم ناچه uh, كده ده قبرهمو كده عبرد حجة ناچه ده چوك عالم ووشن كده عبرد حجة da treba da bude pristupačan ljudima. U smislu da ga ljudi pitaju i da ljudima šta Odgovara na pitanje i da ljudima šta znači bude na hizmetu. Znači upučuje ljud. Mađujte znači, i mimo toga znači kažu znači ne samo kada je ne samo kada je kada su dani hadž. nego kada su bilo koji drugi dan. Znači na primjer dani 10 dana zulhicca znači za kojima je propis. Znači da bude dostupan ljudima pitanja to. Naci dođe Ramazan da bude dospeto kompetitan tim ese. Naci občan, občan, občan. Naci alim mora biti dostupan ljudima da ljudi šta? Naci da ljudi od nje, da, da ga ljudi pitaju, da ljudima da ljudi mu odgovore. Naravno sada ode treba uzeti to zeti dvije stvari. Naci prvo je naci strana alima ili da kažem strana daji. A s druge strane je, da kažemo strana on kako i pita. I zato I jedna i druga strana treba da se pridržavaju određenih normi. Kada se kaže da Ali bude dostupan ljudima i da ga ljudi pitaju, i da ga ljudi uče, da ljudi uče od njega, znači, to ne znači da ć, da ljudi neće imati nikakvog edeba u postavljanju pitanja i u načinu pitanja i u traženja, u načinu traženja znači, znači, brate, pođu na uslova. Znači, poni kad se desi, znači, ljudi dođu, znači, dođe upostavi pitanje znači možda na neki način identično kao što su dolazili beduini i pitali postanika alejselatu sallallahu alejhi ve sellem znači kad uđe beduin i upita poslanika alejselatu sallam znači isto ga ne uzimamo dokaz da čovjek svaka kako dolanzi i pita muftiju i pita alima i pita daju i tako dalje znači uzimamo jedan jednu stranu a to je da kažemo znači da onaj koji uči da treba da bude pristupačan ljudima znači da svoje znanje ljudima prenosi, da gleda što više da jebe zvolu nepsahu, da sebe, znači, dadne na raspolaganje ljuda. I to, I to nije pitanje samo znači alima, znači to je pitanje onoga koje ljudima može u datom momentu da dadne odgovor na pitanje, pomakar bi onaj koji je student. Znači student što danas kažemo da, jer daje može znači da nije alim. Znači alim, modernis, imam moraju biti, moraju biti dostupni ljudima Znači, po pitanju stvari halal Haram i tako dalje. Oni ljudi podučavaju Allahom i tabaraku ta'ana vjer. I zato, znači, čovjek kada krene putem traženja za mora da se uči na ovu stvari. Znači, mora da se uči da je glavna njegova zadaća. I glavno, glavni njegov zadatak da ljudima poješnja Allahu i tabaraku ta'ana vjer. Ne da dođe i kaže, valah, ja ne mogu radi ovoga, ne mogu radi ovoga, ne mogu radi ovoga, da ostavi davu, da ostavi govor Allahu i tabaraku ta'ana vjer, radi neke stvari. N Znači, i čovjek koji je alim, i čovjek koji je mudrlis ima pravo da zarađuje. Ima pravo da traži imetak, u smislu da zarađuje. Ima pravo, znači, da, ima pravo, znači da, da kažemo da bude trgovac, da bude bogat čovjek. Sve to ima pravo. Znači, bilo je ashaba koji su bili bogati. Bilo je alima u koji su bili bogati. Bilo je Hanife fe bio šta? Bio trgovac. Međutim, kojim god ti putem kreni, I to je pohvalno, čak što više to je pohvalno. Zašto? Da ne, da bude neomisan, da ne ovisio je ljudima. Hoće vam ljudi dati, hoće određena strana dati, organizacija, vlada, država, zajednica, pa da govori onako kako odgovara onima koji mu daje. Ne, nego čovjek, musliman, općenito. Međutim, ovdje ali i daje poslim. Trebao je biti neovisni. Međutim, to što će tražiti da zaradi, da ima, znači, ne smije ništa toga da bude na račun čega, na račun područavani ljudi. I ovo nešto što, eh, što svi mi koji govorimo Allahom vjerom moramo da se naučimo. I da molimo Allah, S.W.T.A. da nam to lakša. Znači, da hoćeš raditi, hoćeš da raditi, hoćeš biti biznis, nema. Uđutiti, znači, ne smije to ništa. Šta? Da se odrazi da da trpi, da ljudi hoće da uče Kur'an, da ne mogu da uče Kur'an. Hoće da nauče Sufaru, da ne mogu o da nauče Sufaru. Hoće da nauče, da im drži žest sviđa ovoga, da nema. Znači, ti ti radi. Juzfana, koliko sam, koliko sam Iz ovoga videli Naci primjera, znači od od, od, od koji smo zateklišu. Subhana je ibret. Allah ibretu ibret. Naci subhana kulku, znači ti ovo koji smo mi učili, znači koji su bili veliki. Šejh znači, Muhal Hasan Kurdi. Naci malo se priliku može da čujete, da čujete njegov hatm. Znači, im zombi kaže da je najprecizniji hatm isnimljeni prvo Husareeva hatma kada uči površu, a drugo hatma od Šejh Muhal Hasana Kurdi. Čevo Hasan Kurdi je bio je bio pekar, je radio kao pekar. Je radio kao pekar i učio i posle toga podučavao od muta. Zato i smo tu, znači kako smo počeli, znači videli smo većina te uleme je sobile, ovaj bio mesar, ovaj bio stolar, ovaj bio i ne samo da su to radili dok su šta, dok su učili, nego i kasnije kada su kada su podučavali. Pokaži posle seba, posle seba himander, pa posle pa radi, pa posle Naci učeni su. Međutim poenta je da ništa ne smije da bude je šta. Ne račun to kada ti bude podučavaš Allahov etibarekatun. Naci znači, odrediš, od 22 i kažeš normalno u vrijeme za porodcu, u vrijeme za, u vrijeme za. Ovo. Međutim u vrijeme kada ljude šta ta' Allahov etibarekatun. Dobro, s druge strane brachu, ako neko i pita, mora da ima debat u tom pitanju. Naci ne može nazvačojka, ko se zna u 10 i 12 sati je, izvijen, pita, pita nešto čitam, interesuje me, buka ćemo ih možemo odgovoriti. Ne bih bila, alo, šta, bila, šta ti čitaj, u sati zoveš, jedan sat zoveš. I on kaže, nisam skuntuo da je, kako se kaže, kasne, o ja nešto čitam pa sam, znači, treba čuti, znači, s druge strane gledaš, znači, da taj čovjek, da taj anim, da taj daje, da taj modelist kao svi ljudi imaju svoj privatni život, da ima žen, da ima djecu, da ima ove obaveze, da ima ove obaveze. I zato se te stvari, znači, s druge strane, onaj koji pita, on te stvari gleda. I zato je u Lama, u lama sam radio, jedna knjiga koja je veoma korisna. Hoće pročitam u kojoj poglavlje od nje sa bogat sa znanje njegove blagodati. Odim na Abdul Barra, od Hafza bin Abdul Barra. Načemu odino, znači cijelo djelo govori o adabma, prirokom ponašanje zna. Međutim ima ja veoma lijepi dosta i korisni korisni podnovel, pa možda nešto od toga budemo čitali četrnaest dana. Međutim kaže nam znači s druge strane, znači kao što je serf govorio da je Znat postaviti pitanje, pola znanja. Da je znat postaviti pitanje, pola znanja. Zašto ulema je toliko govorila? Gledajte, s jedne strane, ovo želim da vam, e, da bude savjet i meni vam. vama. S jedne strane, znači, toliko je dušnog predaja koji govore da je kluc znanja, pitanje. Da je kluc znanja šta? Pitanje. I to je se tako. Kluc znanja je pitanje. Međutim, koje je pitanje? Pitanje je kad učiš sad nešto kućimo sad na primjer o oh, gemrate ulakabe o oh, meni pa tu ima određena sad nisi razumio pitaš vezano za to jelodi znači nisi tu razumio kad da pričati mene sad i kažem međutim vidi u šta se šta ako se odluči da ho i radio ho ho radio na čuzme ona je kamenčić odlatiti tamo pa tamo pa tamo znači neka neka pitanja skoro teško da se desi skoro ona jedno sad na ono tebi palo na paajda pita pač pitaj Znači, čovjek kad u loma govori o pitanju, kaže da je to pitanje vezano za ono šta? O čom učiš? Jedna stvar. Druga stvar, vezano za ono što, žel, što je vezano za tebe, što ti koristi na dnjoluku i na hiretu. I zato je u tu spominjala, znači, pokuđenost mnoštva pitanja. Da kažem, pitanje koje nemaju veze. Zašto? Zato što pitanje koje nemaju veze. Ovo što spane, ovo sam mislim, pročito je ali ših. Kaže, zato što postavljeno pitanje koje nemaju veze sa tematikom koja mogu učak biti bitna. Kaže čini da zaboravi zaboravljaš na osnovna pitanja. Čini da zaboravljaš šta na osnovna pitanja. Sad znači na ako idemo postupno. I sad na primjer ja koji podučavam. Želim na da učim određu nauku i želim da to učim postupno. Na primjer sad učimo fiziku, matematično pravo, vam prvo postupno spomenem Načine nasljeđivanja, kako se u islamu nasljeđuje, došliš i kažeš imam jedan pitanje s frajza, ali tamo ako ima sestrična odaiđe, kako će ona naslijediti? Pa sam ja gledam da te podučju mome kako bi ti razumio i to kad dođe sestrična odaiđe ili il, il, il, ne znam ko. Ali gledaš ono što je vezano za ders prije svega. Drugo, one osnovne stvari, jer možda to drugo će doći kasnije, ali to drugo će što kasnije razumjeti ako razumiješ. Ako rozumiš ono pribo, kao što na primjer, ja toga je matematike. Значи znači, kao primjer toga nabije možemo može poslušati matematiku jer smo je svi učili koliko godina. Значи znači, ne možeš razumjeti ništa iz Osmog razda ako ne razumiješ znači, ono što se učilo, znači u prvim što se naučilo u prvim razredima. Tako daljava sam gradio, znači, znači mora, znači kao što Alem treba biti odoni koji su šta, znači sebe učinili da kažem vakufom. Vakufom ljudima. udoma. Da znači onim sebe učini vakuf da govori, da priča, da ljude podučava. Naci, znači, znači, znači primjera ali znači, makroz istoriju. Naci sebe, znači da čovjek nauči vakufom da uči. Ačela znači, ja se čarine na se kod jednog sheha, zato ko sam ga kratko. Jednog sheha marokanca, Šeha, šeha Abdulahade Hamitu. Hamitu tako se zove. Veliki, veliki ravit. Naci napisao je samo knjigu o rivajtu Vrša, Vrša kod u Magrebu u, u, u, u Maroku, znači zapadnu zapuno djelisao svijeta u 60. Uglavnom, Allah mi je onakšao, učen sam malo, bio prednje njegoran i zatražio sam od njega neki savjet. Rekao mi, kaže, budi iskren u podučavovanju. I kaže, nemoj, budi iskren, i u tom kontekstu mi je rekao, u smislu, nemoj da te bude briga koliko će, ljudi, koliko će ljudi slušati. I nam je spomenuo primjer jednog šeha, Alma svari iz istorije, a inače veliki poznavali s istorije. Kaže da je taj čovjek taj han u مدرس ima مدرس me što nikom niko nije bio dolazio. I kaže znao izlas na pijacu i kaže e ima liko da ga podučimo ovome. E ima liko da ga podučimo ovome. E ima liko da ga podučimo ovome. Ma ljudi miskino on se uporno osjećao pa makar toga, preseda toga nisu ostavili. Da su bili odati. Znaci odani su so bile. Znaci sebe su so učinili vakufom, znači da ljude, da ljude podučava. Spominja sam s fana primjer še še odrazaka Halabije. Znači to je šeheh koji se zatakl, znači pristupan sa njegovim dresom, međutim Kur'an sam, prvo što se pručil Kur'an pohafsu je bilo šeheh, pre šeheh Abdul Hadi Misutje, da mu se Allah smilio je prosti, šeheh dvije. Subhano šeheh Abdul Rezaq Halabi je bolo o to, sam spomnio na dresu, da ne Parkinsonova i kako se zove, bolest. Međutim bio imočio i govor. Ne mogu ni da govori. Znači nije mogu ni da govori, osim da ga razumije samo ljudi koji ga dobro. Pozna i njegova familija i baš njegovi učenici. Nođutim šehe je dolazio u Mbivijsku džamiju prije sabah namaza i počinio sa presušavanje korana. Do sabaha me presušavao, poslije sabaha držao mi drz. I to je bilo čitanje. Znači, sjećam sa, kad sam ga ja zatekao, bilo je čitanje, suna ne nebuda ovude. Koliko puta ga izvršil? Kur tu bi je tam sir, koliko puta je izvršil? Međutim, uglavnom, poslije toga bi opet šepe. Opet, opet presušavao korana. Kad bi držao ders, znači koji bi bio način dersa, znači sad se čita tefsir Kultubija, čita se, čita se, i ako ših misli da nešto treba pojasni, pojasni. Ali kako je to pojašnjalo? Znači on bi to pričao, nikogo ne na sebi razume. Međutim, bi u porednjega siedio što je čitao tefsir, znači to je bio ših Abdul Hadi, mu je še sam pred njim Kur'an povučio, i kad bi on završil, bi to opremio. On bi to opremio. Znači tevsi, kabi on bi mu čitil te vsih, kad bi še obdreza video, danes, što treba spomenuti, bih rekao. I onda še, a ovaj bi ga, kod njegov učenik razumio sve. Vnda kaže, kaže še i kaže to, to, to, to. Svarno, znači pogledajte to, te upodnosti, te brigi, Znači, pre svega toga nije ostane nika drz. Znači, tako imao poslije, tako imao poslije. Saba aj tako imao posakšano. Mimo drugi drz so o podučavovanju i tako dalje. Znači, Da znači, bilo ljudi 24 sata, znači dostupni, predavanju, van čitanju knjiga, druženju sa knjigama, sa knjigama itd. Itd. Itd. i tako i tako dalje. zato znači čovjek koji podučava, znači olema karli, napomni, obspomnjao u kontekstu, spomnja, spomnjane da je postane bio na hadžu, znači da stav pade da bi ga ljudi pitam, znači tako, znači čovjek koji podučava treba da bude da bude dostupan, znači da bude dostupan ljudima. I onaj koji krene putem traženje znanja, znači kreće kreće i ide i umara se radi oboga. Ne bi sutra ljudima podučava Allahu ta baraka ta'ala vjeru. A normalno z druge strane, znači ljudi su ti koji poštuju, koji znaju kako da upitaju, koji, koji znaju znači, ta, edem, tako da se te oba strane, oba dvije u stvari stvari uzimaju, uz, uzimaju u obzir. Dobro, znači ovdje smo, a, koji, koji smo hadis? Zadnji smo hadis od Abdullahi bin Amman. Dobro. Dobro, sad ćemo ovdje, šalama sutra, pošto. وصلى الله على محمد المعلم وصحبه وسلم وصلى الله على سمك أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح